Через шкірне опромінення Ні, не гарно Не звучить Судинне Позасудинне опромінення Годиться? Як воно з точки зору літератури? На тому і застановилися Софія зі своїм чорним чемоданчиком відтепер довго чаклувала над пацієнтками, адже на одну процедуру йшло понад чверть години. Користуючись тим, що бос зник після тривалого аж дводенного відпочинку, надовго засіла в бібліотеці і зазнала першого розчарування. Скаржилася Хмелевському. Романе Нестеровичу, це ж неможливо. Половини необхідних журналів тут просто немає, а друга половина на руках, хоч із читального залу категорично заборонено видавати літературу додому. А хто ж Софія Андріївна у Тернополі робить огляд літератури? Люди у Київ їдуть, в Москву. Я в Москві майже місяць просидів у Ленінці, Правда, тоді інші часи, були інші ціни. Попереду літо матимете багато часу, присвятіть частину відпустки науці. Відпустка. Блаженний час відпочинку, подорожей, зустрічей. наближалася. Добіг кінця травень, перші червневі дні засвітилися теплим, уже зовсім політнім сонечком. І початком іспитів Уперше за стільки років Софія сама іспитів не приймала А стежила за порядком Вешталася кафедрою І позіхала у той час Як бідолашні студенти Парили міски над нібито каверзними А насправді такими простими запитаннями професорів День знову починався дзвінком Доброго ранку, крихітко. Як спала? Як настрій? Як здоров'я матинки? Як дітки? Будь чемна. Не сиди надто довго на роботі, не недій над книжками в бібліотеці, не перевтомлюйся. Гроші іще не пропила? Якщо є проблеми, телефонуй негайно. Чуєш? Після такої зарядки виходила з дому дурнувато посміхаючись усім підряд і трохи соромлячись власного щастя. Закінчувався день знову ж короткою або довгою, залежно від місця, звідки вдалося зателефонувати розмовою. «Лявечко, як минув день? А як у вас? Спасибі твоїми молитвами вдало. Не забула мене іще?» «Мабуть, скоро забуду». Крихітко, не вдається вирватися, справи не пускають. Але наступного тижня сподіваюсь приїхати. Так минав тиждень за тижнем, аж у однієї п'ятниці дзвінок пролунав зненацька. Лялю, я біля під'їзду, виходь. Сто разів був правий граф Толстой на ім'я Лев у тій частині своїх розумувань над щастям і нещастям у сім'ї, де дійшов висновку, що стандарти його однакові для, якщо не усіх людей, то переважної більшості. Софія не замислювалася глибоко над генезисом почуття спокою і лагідного миру в душі, Упродовж останніх місяців, особливо після перерви на війну, і урочистим упровадженням стану миру десь там, у Києві, Москві, Тюмені, між знаними і незнаними чоловіками. Вона просто насолоджувалася чи не вперше з часів бурі з Арсеном відчуттям кам'яної стіни. Попередній, невтішний і жорстокий, подекуди досвід шепотів, не вір до кінця, не спирайся на цю стіну, залиш собі хоч частинку і місце для втечі. Непевність третьої зайвої чи необхідної. Гніздилася десь собі глибу, каміннець у черевику, інколи муляла особливо у час тривалої перерви між зустрічами, малюючи картини до сімейної вечері при свічках,